الحمد الله رببلعاالین دمون د درجمې سبق ت شووي درس کې نت سر راتلل مستقيیم باندې خبره شي صراط مستقیم <تصفح> داد الله رب العزت یو ډیر لوی نعمت دی چې تاسو نصیب شي نهاريو منګوزار نارینه او زنانه په موږ کې دا سوال کوي اهدین الصراط المستقیم اگلک کی منگا مضبوط کې منگا پس سرات مستقیم مانے سرات مستقیم ستوئی یکتاو سیادی منگوی جو د سرات مستقیم یو معنی قرآن کی خالص دا الله عبادت کول خالص د الله بندگی کول او باغی بندگی منګه تایید پیش آیت نمبر 51 سورۃ ال عمران د صراط مستقیم ذئما مانا سپېر نمبر تابداری ممکه په موږ کې سوال کوئ چې الله ما د پیغمبر تابعدار وګرځي نو په تایید کې مونږ آیت پیش کړو د سورۃ زخروف آیت نمبر 61 مو په مانات څنګه کوئ د سرراتې مستقیم درمه معانه چاغه به من نن په درس کې زییک کوو سرراتې مستقیم درمه معانه چاغه دیقرران سرعمران یت نمبر اییک او ای غګورې دورتیال عمران آیت نمبر ایک سو ایک سلورہ مسیح باردہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَةٌ لَعِيمٌ وَفِيْكُمْ رَسُولُونَ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِمْ فَقَدُ عُدِيَ إِلَىٰ اَتْبِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَا اَوْ سَنْغَ تَعْتُوا اِنْكَارَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ لَيْكُمْ آیَةٌ لَّامٍ او حال دا دے چل وسط لے کی گی پتاس بانے آیتنا دا اللام قرآن دا تبینی گی وَفِيكُمْ رَسُولُمْ او پتاسو کی تریقی دا پیغمبر موجود دی نبی آوئی وَمَيْا تَسِنْ بِاللَّامٍ ا سلوک جي مضبوطي مانگول لڳي بلاح د الله په کتاب باندې عقيده او عمل قران مطابق جوړ کی قران سره تعلق پیدا کی د کتاب کتابي زكيو د الله په کتاب باندې عمل کی او د قراني كريم حق ادا کی صداغي مبارک وي و من يا تسم بالله آسوک چی مضبوطی منگولی و لگئی د الله په کتاب باندې وقد حدیع الہ السراطم مستقیم نو بے شکاگتا ادایت اکڑے شو ادایت و تا شو کمیلارې لارے طرف تا الہ السراطم مستقیم طرف دا لارے نیغیتام نگو رمون پومنس کی موائیو کا نا تلکی منگا پستراتی مستقیم مضبوط کی منگا پستراتی مستقیم طراتی مستقیم څه شه مستقیم څه ته وئی طراتی مستقیم قران ته وئی ته وئی قران ته وئی الله کتاب ته وئی وګوره ته بمنسکې ده الله نه سوال کې او پيو مونسکې نه کې او سو منزونو کې او منزو منزونو کې هر رکات کې ته داای احد نه سرتل مستقیم هر رات کې نو دسهارې سرور راته شو ماسې ل رګاه شو د مازیګرې بیا سرلور راته شو ماخامې پېنګاه شو مااس خووطې نه اکه شو هر رکات کېته وای احد نه سرتل مستقیم دا شو ټوټل بدې سپې دو دیر 32 32 پیرته وه اه دین الصراط المستقیم او کویږي پینا ننده نن واوري ته مونږ چې مونږ کې وایو دا مونږ د الله نه قران غواړو ته غواړو صراط مستقیم ته دوی قران ته وایي نو مونږ پونز کې د الله نه د قران علم غواړو قران ته کی ونو قران راغلو نو بس مونږ دغه غنو چې بس تمنګ ما شمانو ویلې د ختمې کړه دې او هو واټه ثورې کړې ده ختمې څنګه کړه دې ير به سو په نا درې ویلو د نننه او پیند کال مخ کې خانو بیا او په مونږ کې خوبتات تر مرګ پورې وای چې اهدن تسرات المسطقیم یا الله زب چرېم د قران نه نه جدا کیګم او ته چې تمه بچی قرآن ختم کونه قرآن خود ختمول کتاب نو دا خو بیا بیا دا ویلو کتابو بیا بیا قرآن ته قرآن وی وی قرآن مانسته دا بیا بیا ویلو والا کتاب قرآن ته قرآن وی وی بیا بیا ویلو والا کتاب نو ته په موږ کې وای اهدن الصراط المستقیم الله ما له مستقیم را که مستقیم مستقم د الله نه غواړی او سر را مستقمته کې نو سررا مستقیم دی قرآ دی خورآېده کې نو او د الله نه غواړی نو معلووب ک دا چې ته په دروغ د روغ وئمونک سر دروغ روغ او د روغجن د الله دوشمنې پو در روغئ وایه لاسونه دي تړلی دي الله په مخکې قبلیت ته ولاړې بیایر یا وای د روغمه ویه دکه د روغ جننووي د الله دشمنې که نه د چې ته په مو کې سم وای چې سبب و اب و د روغ به د نن نه بعد تمومره چې دما خویان دی میان دی دا یواورې دل چې د سرات مستقیم نه مادشی دی زراتې مستقیم نه مرات دی ان دی مونږ په مون ک د لا نه د قرآ ا هم غواړو آ کوه غواړو ځانله غواړو بچي به ځان ل غواړي ته به ځانله غواړي تا نه چې ته وای چې بچ مو وایي بچي ځان له وایي هغه به ځانله هغې باندې ان خلاصي ته به سکېته خوم ن را در مستقم ووا او که نه ست نه پهکې که نه و بیاجز خبره ده او جوو په مومون کې ن را در مستقیم و پچ ک چېره ذا بهکې پاتې کوم ګډېر ځانانه دي چې یو قرآن نه ومه وله وی بیا پی عمل نشم کوله نو به په موږ کې جنة سورة المستقیم څه لوي له خداموایا کېو ځانانه و چې او دا بنو ومه د چې دا نه وې نبي مونږ کیږي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مونږ کیږي بغیر د فاتحینا فاتحه دا نیمګړی وې او فاتحه په موږ کې وې لازمی دي سوره فاتحه نو پامون کيوې نو سار دمن نتو شو رو کې دماس قوتند ویتر پوري اهدنا صراط المستقیم اهدنا صراط المستقیم اهدنا صراط المستقیم بار بار د الله نغواړي ته قران اله مغواړي قران په هغه غواړي قران د کې نه نو تدا سوچ کول دي زمو په دې کور کې پال مارې کې چې قران پروت دی د دې ونم ته دی سراط مستقیم دې قرآن یو نوم زده سراط مستقیم دې ولې الله وېچي قرآن منګولې ولګولې نو دا پر سراط مستقیم روان شو او قرآن منګولې لګول څه دي استافه منګولو کې استافه لا سنګيار و قرآني بس قرآني ولې نبی له علاتو سلام تعالی وې وګورئ صورتین عمل صورتین عمل الله دې په قران منکوو کې آیت نمبر 92 شلەم ازي بارا دا شلەم ازي دورتې نمل آیټ نمبر 92 نبی علیہ السلام تعالی ته وی ووایه د خلقو تام وانا اتلو او زما کار بدای چې د قرآن لولم قرآن بنا پردم قرآن بل ولم قرآن ب بیانوم موږ توایو موږ یوازې بس یوزل ختم کو نه به پتاق کیدا کی او پیغمبرو ای زبایویم تر مرګه پوری بار بار بويیم وا اناطلو القران زما کار بدایي چیزه به قران لولم کله توي سورته فرقانو ګوري عمر عظیم کتاب ده منير کله ده نلزمتی پارا سورته فرقان آیت نمبر دے باون دی سورت تلکو گو ری جا مکی ری خوا دی کیو خبر از زکوم بیا سورت مکی ری مدنی نلے آیت نمبر باون فلا تتعیل کافرین خبرم امن از کافرانو وجهاهد وومبي جاددن ک كبيررم جهادوکهه د دي سره په دیقرآن جاددن ک كبيرره جاد ډې ل جهات خو لا فره شو نه زیات خو به مدی نه کې پر شو او صورتت م کې دی تم طلبقرآ به نهلو تهقرآې ذکړی ته دی ز و دیته ل جهاد و نن زمونږ نه دا پاتې دی منږ په تااق کېښ دی الله ی تبخپل کوشش پل ځان وکړې وجاهدوم به جہادن کبیرہ جہاد وکام جہاد وک د دې سره پیغمبره به په قران د قران په بیان جہادن کبیرہ جہاد ډېر لوی قرآن کریم بیان ته سو وی لوی جہاد ويته وی معلم ته وی از دا کون کته چې ګره ډېر غټ کار کې د ډېر خدمت کې یو حدیث کې راځي نبی له سلام فرمای هغه څوک چې په قران کې مشغول وي قران کې مصروف وي قران کې مصروفه دي څوک چې د پوسو کې د تپس کې مصروفیت دي دې زما مصروفیت په قران کې دي نو نبی له سلام فرمای هغه څوک چې په قران کې مصروف وي مشغول وي اغه ته د دا دعاګانو ټایم نه ملایويږي چرته نن چې توګه دعا میوخته اغه ته نه فلونو ټایم نه ملایويږي چې ځال می چرته نه فلونه ته د خیر خیرات موقع نه ملایويږي سکه تشتد او ترنو او ااو اغه ته نه فلې روجي موقع نه ملایويږي نړۍ کیږي کی چیرما چرته نه فلې روجاوني وي نبی له سلام فرمایي هغه سووکې په قرآ کې مشغوله شو نو هغه هغه تهبا د دوعاګان دو واجررم لا وږیم بللی دغ دپه میک دعاګانې غواړي سره تې معمنین یت نمبر ساعت کې رځي چې دغه دپره دعاگانې تو غواړي فر فرشتېله دعاګانې غواړي د هررش میک الله نه حملیلونه ل هر شه ومن حول هو یوستق بخونه به هممد او ادید کرازی چه قرآن والو دا پارا قرآن والو دا پارا دا میگی او د سمندر دا میان حشرات دا مارغان دا طول و دعاگانی کهی قرآن والو دا پارا دا, دا تایم نیشتی لیکن دا, دا دا پارا مارغان لیادی دعاگانی کهی دا زمکی دا میګان حشرات د لګری دواګانی کوي ملائک هم ته دواګانی کوي دمر دغه مقام ده دمر دغه عزت ده او عزت مونږ راغست ته پتاخ کی می خو ده یو ته وبل ته ویره مونږ ته دعا کوونو دعا کوه وای ته قران را واخله تا د پره بل مخلوق بس ته د پره دعاګانی غواړي فرشتي بس ته د پره دعاګانی غواړي ته به بل چاته نه وې چې مالا دعا وغواړي ایاو بزرگو اته چاوې ویجیما ته دعا وکاو او تته راخېست خبر او غلډې راخوندوره خبره وته وکړه ورته وی پزان کې داسې قابلیت پیدا ک چې ته دعا قابل شي ځان کې داسې قابلیت پیدا کا چې ته په خپل د دعا قابل شي تا دا پر ملائک دعاګانې غواړي تا دا پر حشرات مارغان دستا د پره دو ګیانې غواړي داسې قابیجد په ځان کې پیداه دا مقام لاږي په ته سره پهقرآ سره د قرآې کریم په اوورېدو سره دې په ذکړې سره دې په عمل سره نن ز نو قرآ پرېې دی کله وتته یادشي چې کله غام و شي سووک مړ شيله شااب وي واړه را مسله دا, دا چې کله سووک مړ شو داغه د پاره قرآنی کریم سو خپل بچی بو وي خپل بچي هغه بچي چې هغه ته خپل تلاوتو کې خپل مور ټلار دی وبخي تا په کرای باندې ورلاو دچی او دغه په باندې لچرت کیږي بیا یا قرآ الل راغو چې را باندې سخت تر را شي او سوکره چې پلې صورتت دا به درېسته او پیرې و پلان صورتت چې کوم دا به زر پیرې ووي او قرران ددي د پاه ووا قران رااخله دله کتاب راواخلا واخله د ذکړه او ددي عمل شروعکه او چوب ګنټې زندگیي په چوب ګنټې زندگیي کې یو ټایم دی له مقرر کوه زما د په الله تتممي دا د الله واده دا پیغمبر پېغمبره حاد دي چې تا خپل ز کې په چوبس ګنټې ز کې ی قرآن دپاره مقرر کوو ستا چې سر قسم اجتونونه دي په زړه کې ستاڅ ق حاجتونونه دي ستاغ حاجونه هغهله ته معلوم دي الله به ملاکو ته و چې دا سوال وله غوااړي دا دعا دوعالو غواړی دته دا مشکلات دي مضیددي که نه ديته شي مضید دي او منګ دمر بختور یو زمو په کور کې قران پروت دی سره د دېنه چې منګ د دې د قدر او قیمت نه خبر نه یو زاند دېنه خبر کئ تش پدې کار نه کی چې بس په خپل ما شومانو به وې منګا دمر یو چې منګا د ما شومانو کم مور ده او کپلار ارده تماشې له قدره مدرسې ته ناراضي دمر نه کې چې د پیر درس دی هغو تماشې به کم واوررم او په دی تممه یو چې په خپلو به چزهو قرآ و ما ته به جت کې ما ته به با به اخیت کې ما ته به قیمت کې تااج میلا وي وای خدای شتکه میلاو شي دته حرام شکه تا ته میلا شي ولی ستا دقرآ سره دا تهلوک دی دله د کتاب سره دي دا سهلوک دی قران سره دي دا سه لک دی او دا دنیا دا پارا تاثر مال دولتش خشتا او دا قرآن دا پارا بیت تصیح خوارو میں غریبو میں ایروی زمانگ وصف نکی گی طاقت نکی گی اللہ دا بسا جواب ورگی دا چې زمانگ دا حالی او پا مونس کی منگو ایو اہ دین سرات المستقیم یا اللہ دا قرآن سرمی جوخ کا یا اللہ زمان جون د قرآن سر برابر کا یا اللہ با دی قرآن کلک کا مضبوط کا نمادا من ګولې په قران کې لګېګه موږ سورت مستقیم په جندل نه ده نو سورت المستقیم په کار پکار دي اده الله کتاب ده قران ده قران تر خپل تعلق پیدا کوي الله د کتاب تر خپل تعلق پیدا کوي بیا بارمان کوی ګوره دا مال دا دولت دا بچی دا کورونه دا خسته خسته دا غاهرب څخه نه پاتې شي استر گجی د مرگ نه بعد قبر ته ترجی سبزی قران کدی دې قران سره دې وفاق گړي نو دې وتا ته وي وفاق کروګي وفاق کریںګي وفا وفا جفا کروګي جفا کریںګي چې وفادې کړي وفاب د تر کوم جفا دې کړي بے وفای بیا با داغي انجام ګوري حدیث هم دې د نبی عليه السلام دپی اسلام فرمای من قطانی قطا الله قیامت پر د قران د ارش دلان دیرا جوړن شي قران با الله شکایت کوي کم قران چې دمغه مخه ته پرود دی وګوري د ټولې زنانه دی قران ته وګوري چې چا مخه ته چې قران پروت دی وګوري وتا دا قران دا به قیامت پر د ارش تر لاندې را جوړن شي خو دا ته چا تلګي کولې خلکو برونو نه کې خو یې نه راځي ورځه حدیث او مخاز ته د بزر خبره نه کوم چې بزر ویلې دي ځاني بابا ویلې دي پیغمبر دا پیغمبر د خلیه مبارکې خبره ده نبی اله السلام فرمایي د قیامت پورت بدا قران دارش دا درالاندې رازولانشي لکه څنګه چې دانور ده وړقي گیبا قران بابا جوړا شي په لکه کتاب بابا جوړا شي دغه اوس خبرې نه کوي بهبي هلته هلته به دی خبرې کوي هلته به دی خبرې کوي سب وي دقرآن خبرې ه کې راغلي قرآن به راغل ووي من قطانی قتهله الله چا چې د ځان نهجو کړړیم چا چې زنیم راغستین چا چې زن ده کړړی چا چې زنیم اوې زلی او اووره زنانانه چې کمی زنناانه ووي بې قرآن قران ته زه کنه رازم چې دې عمل نشم کولای آوهه پتا و به قرآن دا قران به پتا شکایت کی کنه من قطانی عطا وللام الله چا چې د خپل ځان نه لری ساتلهم زمانه بای کارت کړه دې قطا وللام الله ته ترم بای کاټوکم ته د خپل رحمت نم لری کا ته د جنت نم محروم مقام جنت مبوذا چی قرآن چی کہه تو کی بچا یا بچا تزی زی بے جہانمینو بیا بوئی من وسلنی وسلہ اللہ اللہ چاچی زبق پل زان پوری جوکڑیو مام چاچی پا ملکی بوئی اہ دن السراط المستقیم او داغی پا مطلبی زان پوری کڑیو شپاو رضبی هم زبی ازدکو ولم پا ما باندی بے عمل کاؤو زما درسونه بیا اوېدل د دا قرآ به وي من ووسهنی وصلله الله الله چا چې زه په خپل ځان پورې جوکړوم الله ته پخپل رحمت پې جوکام الله جنت گا کو. کو. کو. قرآن نم تی ګامته درسونه منګولی کوو ځکه کوو چې د قرآ نوم سرهې مستقیم ده. دے با دی دی پا بهې پاخیرت کې په پا کارېږي زمونګه دا ایمان نبی لبی السلام فرماي مسلمانغه دی چې کم س ځان له خوښ نو بللهیم خوښيقرآ زما خوخت دی او زبا به څنګه مسلمانیم چې او ش زما خوښ دی او په تمام نعمتونو کې بهترین نعمت ده او هغه به زه دمردان محلي ووالو دپه نه خو خوم دا درس خو د دی دپرهګم چې قرآ زما خوښ دی دی زپاره چې تا تم وایم دا را واخلي د بزګانو قیس دا دا الله خبر دي دا الله خبر دي افسوس دا چې دا الله دا خبرو نن دا او ننقدر نشتی الله خبر نن سپکی دي هغه عزت او مقام او تنشتي کم چې پکار دته دي زنانو له پکار دي په اخر کې د تدايا ما موبایل باندې چوري او کناټ کمدل تر اغلی دي ټول زنانو ته دایو دعوت دعوت فکر زړګي او فکر پیدا کی ځي زبا هر ځنا نه وای چې زبا ځان تر بل ځل چې رازم زبا ځان تر گاونډيانه راولم وله زما ربم الله تاسو کې چې قرآن لټلې یوځو دیتلې تا به نور خلک خبرول کنه نور ته بدیم ویلو نور ته بدیم نه کاو تا څنګه مسلمانه چې کم یو سې ځان لخوا خو نو بل دې نه خو خو د داوي چاله چې دعوت ورکوي هو موته وای اوري قرآن زما خوخته او پیغمبر وی لی دی مسلمان ناغه دې چې کم سی ځان لخوا خی نو بل لبم خو خی نو قران زما ستاده پارم خو خديره ده ډيره ښه خځه ده ډيره شریف خو او ډيره نیکه خځه معلومیږي او تاسو جون کې قران نشتی راځي چې دې قران تکینو راځي چې د الله دی کتاب تکینو ناهم خوشاله شي اوبم وې چې دا خوکې خبره وکه بلکل د به تا سره ځمه د کم ځ کې درس کېږي ای راده که نه مدرسې مدرسې ته به زو چې کم کم زیونو کې درسونه اووردي کېږي هلته د زنناانه را ځي دلته کمدي دې محللي ځان سر را والږي ولې مرک او د جوون س پس نه لږي پتل لږي ل انسان وره ډېر را جزهه دی ډیررقم زور دی مونږ په پرې صاحب دی مسیو مګ راغې لوبیا به آارمان کوو زه تا یو خبره کوم د کله کله سرته یو جنناه جنا کې شریکق شم ی جممات ته را لوک جنازه را وړي زماړه ډېر خفه شي کل د نری جنناې او که د زنان ما تا بتا ولی که چهره دادی شدی ده قرآن سر تعلق نو سرات مستقیم په پمونس کی بیویه دینا سرات المستقیم خو قرآن چطر آغست نو او ریدل نو درست چطر ناس نو دیبا سکری دیبا دمرگ نباز سکری دتا خود دومر سخت شروع شوی دومر تکلیپات پده شروع شو کزانانی ام دمارا خپش بچی پدی خپش چی زمان مور زمانا لارا ما پلار زمانا لارو هغ یو خپ زه په بل خفه یم هغوی په جدائی خپئ زه په دی خپیم چې الله د سره به س کېږ بګااش پله دی خ شو یا دا زنانانه خ شو د سره به س کېي الله به اوول ته پووس کوي د خپل کتاب په باره دما دا خبرې ګپ مګړ دما د خبرې مذااق مګړوي په د غ و کوي په دی فکر وکې چې نندې که سبا د زمرم ما سرهقرآ دی نو مبا ژوند کې قران څخه ما قران زګړله نو مانه الله ته پوښتې زمڅکو ما نو مانه الله ته پوښتنه کې چې تاسو څومره بچیو الګان دي څومره دي نه کې دي څومره وي ها ګړو دې بده ولور کولا چېاول بده ولور کول ها خاوان ترخه دي څومره وا کود دي څومره او څوکم ريو دا ته کېږي دا ته بوسن خو ما او تا دیو بل لګو یو زنان نه بل درګین خورستا زو بچي دي او کور دی سو کمرې ده خاوند د څنګه ده او څمر تنخای ده دا ته پوسونه زمو استادې الله به تاسو کې د خپل کتاب الله پاک به تاسو کې د خپل کتاب او کته چې یا الله زو ازګاره نه مننه دا به الله الته چلی ګلابو چې خا بچو له ازګاره وی خاوند له ازګاره وی کور له ازګاره وی ملمنو له ازګاره وی غم خا دی له ازګاره وی خالقه زماده کتاب د دم رسخه کارې دوبره بیسوک د تخاری دو چې دلغه وښنو دلغه ټایم نو مخ کیږي جهنم ته پرಸ್ಥوتبه چې را باندې کوي پهه حل ته دې بین افلار خلاص ولې شي نه دی خاون خلاص ولې شي نه دی بچی خلاص ولې شي هیڅ څوک د دنیا یو پولیس یو رینجر یو فوج هیڅ څوک دنی شي خلاص ولې حل ته کتاب چې کیږي په قران باندې بچیږي سم خو خدای قران ما غتل بګار دی کنه لازم یو اوازو اواغه ما تصفا مختا بیان کو او د بګورم چې کم زنانانه په دې خبره عمل کړي کم زنانانه د مرګ تیاری کړي الله دې مونږ ته لو توفیق راکړي او الله پاک دې مونږ له عمل کولو توفیق راکړي سرات مستقیم دې الله مونږ ته زده کړي مونږ کې چې مونږ سرات مستقیم وایو د سرات مستقیم معنی څه ده قران مونږ کې مونږ وایو د قران په نو مونږ یو نوم څه ده ته قران 110 نومونه دي د پاسا یعنی ایک سو دس نمونه دي صدفاتا دمردیر نمونه دی. او باغ نمونه کیا اونم دا قرآن دا سرات مستقیم. نمون پا منز کیا او یا اللہ ما مستقیم او خوایا. یا اللہ ما دا مستقیم او خوایا. یا اللہ پا دیمی مضبوط کاؤ پی جنو نو. پی جنو نو. سڑی نجا دبوسو کو. وی ماما تا کمپیوٹر لی دل لے. کمپیوٹر لی دل لے دا اگوش خراص تبينه وي کمپیوټر دليده ل دوی نومي اوريده ل خوڑلې مینده مون مثال ماغه دي مون سرت سورت مستقيم نوم اوريده ده په جب زوتو کوپی جنو نو چې د سورت مستقيم ستوي الله دې مون ته د پیجن ګد جندو او د پیجن غلي توفيق راکي په دې به ان شاء الله چې به کوم اور روان درس ټیکم زمنګ دې د فکر زه په پن پیر استعمال روان يم ټولې ځانانه او تا په دعاګانو او درخواستو چې الله پاک مونږ په خیر کې سره بوزي او په خیر سر سره راولې او دا اجتماع الله پاک کامیاب کړي اجتماع د کامیابی لپاره ټولې ځانانه دعاګانې وکړي او الله نه وګړي چې الله دا اجتماع کامیاب کړي نور روان پیرلبه درس چوټي بل پیرلبه ان شاء الله کجوندو ژوندۍ و به ان شاء الله درس روان پیرلبه درس چوټي الله دې هم ټولو رحم وکړي واخر دعو الحمدلله رب العالمین